Miagitzeko plaza berri ezkerpareta edera izanen da pilotari gazte hauen kantxa, aste batez, igandetik eta ondoko larun batera ugiaren ogoita bederatzira, egun guziz izanen dira partida goizeko behatzitatik gaueko amekak arte. Parte hartza Euskaldun Frango bistandena, baina berriz ere Frantzia eta Espainiako selekzioetan asartuak bortsaz hala ere Mexikar, Kubatar, Argentinak Txiretar eta Uruguaitagak ere izanen dira. Favoritoetan, Frantzia eta Espaina, gabe eta Frantzian, Michel Poetz, kirol zuzendari edo deten sartu denetik lehen nazioarteko kompetizioa izanen da, badaki eskerpareta ez dela bortxaz beren eremu oberena. Eskerpareta euraztia pixkat uh, zaila izanen dela zenta bon, barikigu eskerpareta ez da guri gaia edo guri gidua hemen bon badugu emaitz onnak uh, palakortan eta laguzko paletan hori dudai gabe, Baina maluski eskuskan uh, denek zautzen dute behaz nola den eskushka eskerpareta hemen, bon, Buz ez dugu uh, txapleketarik bez, uh, gaztetan, holako uh, uh, pilotarekin, hor duen uh, bon, gure eskushkako uh, bon gaztia da, hain hitz uh, entzinen duak uh, indute eta berbat sorpresa bat eginen dugu. Baina uh, bon, uh, gairan ez gira favorituak uh, untan, palakortan, Laguzko paletan beden badugu santzak zerbait egiteko, uriabiltzeko, badugu pilotari honak, lan sierr jospat indute eta orduen, bon, aski motivatuak gira eta aski konfiantza dugu. Wargari ala ere paleta laguz eta pala motzean Euskaldunik ez dela izanen frantzeko selekzi horretan, sortzi pilotariak, landestak eta biagnesak baitira.